Contele de Monte Cristo de Alexandra Dumas. Pista 42 N-ai auzit adinea când îți spuneam că sunt bogată, Maximilian? Mult prea bogată? Am moștenit de la mama un venit de aproape 50.000 de livre. Bunicul și bunica, marchizul și marchiza de Saint-Meran, îmi vor lăsa încă pe atâta. Domnul Noartie are în mod vădit intenția de a mă face singura lui moștenitoare. De aceea, în comparație cu mine, fratele meu Eduard, căruia nu-i va rămâne niciun fel de avere din partea doamnei de Vilfor, e sărac, iar doamna de Vilfor își adoră copilul. Dacă eu aș fi intrat în mănăstire, toată averea mea revenindu-i tatălui meu, care ne-ar fi moștenit pe marchiz, pe marchiză și pe mine, i-ar fi rămas fiului ei. Cât de ciudată e lăcomia asta la o femeie tânără și frumoasă! Nu uita că nu-i pentru ea Maximilian, ci pentru fiul ei, și că tot ce ți se pare o lipsă a ei, devine aproape o virtute dacă ți seama de dragostea maternă. Ce-ar fi, Valentan, dacă ei ai lăsa fratelui tău o parte din avere? întrebă Morel. Cum să fac o asemenea propunere și mai ales cum să o fac unei femei care vorbește într-una despre dezinteres? răspunse Valentan. «Valentan, dragostea mi-a rămas totdeauna sfântă și, ca pe orice lucru sfânt, am acoperit-o cu vălul respectului și mi-am închis-o în inimă. Nimeni pe lume, nici chiar sora mea, nu bănuiește dragostea pe care n-am destăinuit-o nimănui. «Valentan, îmi ingădui să vorbesc unui prieten despre ea?» «Valentan, Tresării. Unui prieten? Doamne! Maximilian!» Mă cutremur numai când te aud vorbind așa. Unui prieten. Și cine e prietenul acesta? Ascultă-mă, Valentan. Ai simțit vreodată pentru vreun om o atracție care nu-i poți rezista și care te face să crezi că îl cunoști de multă vreme pe omul acela, deși îl vezi pentru prima dată? Te tot întrebe atunci unde și cum l-ai mai văzut, iar până la urmă, Neputând să-ți amintești nici timpul, nici locul, ajungi să crezi că toate s-au întâmplat într-o lume în care ai trăit mai înainte și că atracția asta nu e decât o amintire care se trezește Mi s-a întâmplat Ei bine, așa am simțit eu prima dată când l-am văzut pe omul acesta neobișnuit Un om neobișnuit? Da Îl cunoști de multă vreme? Abia de vreo opt sau zece zile Și numești prieten un om pe care abia-l cunoști de opt zile? Maximilian, te credea mai zgârcit cu frumosul cuvânt prietenie În mod logic, ai dreptate, Valentan Dar orice ai spune, eu tot voi rămâne credincios simțământului acestuia instinctiv Cred că omul despre care îți vorbesc Va fi amestecat în tot binele ce mi se va întâmpla în viitorul pe care, uneori, privirea lui adâncă pare că îl cunoaște, iar mâna lui puternică pare că îl conduce. Va să zic că e un vrăjitor, zâmbi Valentan. Pe cinstea mea că se mă simt ispitit să cred că ghicește mai ales binele, răspunse Maximilian. Fă-mi și mie cunoștință cu el, Maximilian, ca să aflu dacă voi fi iubite între atât, Încât să mă simt răsplătită pentru tot ce am suferit, spuse Valentan cu tristețe. Sărmana mea prietenă, dar îl cunoști? Eu? Da, e omul care a salvat viața mamei tale vitrege și a fiului ei. Contele de Monte Cristo? El însuși. Nu, se împotrivi Valentan, nu va putea niciodată să-mi fie prieten, fiindcă e prea prieten cu mama mea vitregă. Contele, prietenul mamei tale Vitrege Valentan, instinctul meu nu poate da greș până într-atâta. Sunt sigur că te înșeli. Dacă ai ști, Maximilian, acum nu mai domnește în casă, e doar, ci Contele. E căutat de doamna de Vilfort care vede adunată în el toată știința omenească. E admirat, înțelegi? Admirat de tata care spune că n-a mai auzit niciodată rostite cu atâta dar al vorbirii ideile cele mai înalte, e idolatrizat de Eduard care, cu toată teama lui de ochii mari și negri ai contelui, dă fuga la el de cum îl vede venind și deschide palma ca să găsească întotdeauna vreo jucărie minunată. Domnul de Montecristo nu vine la tata, domnul de Montecristo nu vine la doamna de Vilfor. Domnul de Monte Cristo vine la noi ca la el acasă. Atunci, dragă Valentan, dacă lucrurile stau așa cum spui, ar fi trebuit să-i simți sau îi vei simți în curând urmările prezenței. L-a întâlnit pe Albert de Morser în Italia ca să-l scape din mâinile bandiților. A zărit-o pe doamna danglar ca să-i facă un dar regesc. Mama ta vitregă și fratele tău, îi trec pe dinaintea porții pentru ca anubianul lui să le salveze viața. Se vede cât de colo că omul acesta are puterea de a influența lucrurile. N-am văzut de când sunt gusturi mai simple, unite cu o măreție mai înaltă. Zâmbetul lui e atât de blând când mi-l adresează mie, încât uit cât de amar îl găsesc alții. Spune Valentan, ți-a zâmbit el așa? Dacă a făcut-o, vei fi fericită. Mie, Maximilian, nici nu se uită la mine sau, mai curând, dacă trece din întâmplare prin fața mea și întoarce privirile. Zău, nu e mărinimos și n-are nici privirea aceea pătrunzătoare care citește în adâncul inimilor, așa cum greșit crezi tu. Dacă ar fi mărinimos, m-ar ocroti cu puterea lui văzându-mă singură și tristă în casa asta. Și pentru că joacă după câte îmi spui rolul soarelui, mi-ar încălzi și mie inima cu una din razele lui. Spui că te iubește, Maximilian. Ce știi tu? Oamenii îi zâmbesc unui ofițer înalt, de aproape doi metri, ca tine, cu mustață lungă și cu sabie zdravănă, dar își închipuie că poți strivi fără teamă o biată fată care plânge. Valentan, îți jur că te înșeli." Dacă n-ar fi așa, Maximilian." Dacă s-ar purta cu mine diplomatic, cu alte cuvinte, ca un om care, într-un fel sau altul, vrea să devină stăpân în casă, m-ar fi onorat măcar o singură dată cu unul din zâmbetele pe care îi le lauze atâta. Dar nu. El m-a văzut nefericită. A înțeles că nu-i pot fi de folos cu nimic și nici nu se uită măcar la mine. Cine știe dacă nu cumva pentru a se pune bine cu tata, cu doamna de vilfor sau cu fratele meu, nu mă va prigoni și el cât îi va fi cu putință Haide să vorbim deschis Eu nu sunt o femeie care trebuie disprețuită așa, fără motiv Tu mi-ai spus-o doar Iartă-mă, continuă Valentan, văzând ce urmări aveau cuvintele ei asupra lui Maximilian Sunt rea și îți spun despre omul acesta niște lucruri pe care nici nu bănuiam că le am în inimă Iată nu te găduiesc că există influența despre care mi-ai vorbit și că o simt și eu Dar dacă o îndreaptă asupra mea, atunci o face într-un fel vătămător și distrugător al gândurilor bune, după cum vezi Bine, Valentan, ofte Morel, să nu mai vorbim despre asta N-am să-i spun nimic Dragul meu, văd bine că te mâhnesc de ce nu pot să-ți strâng mâna și să-ți cer iertare? Dar la urma urmei, nici nu vreau decât să mă conving. Ia spune ce-a făcut contele de Monte Cristo pentru tine? Mărturisesc că mă pui în mare încurcătură, Valentan, întrebându-mă ce a făcut contele pentru mine. Nimic bătător la ochi, știu, dar, după cum ți-am spus, atracția e cu totul instinctivă și n-are nimic rațional în ea. Parcă soarele mi-a făcut vreun lucru? Nu. Mă încălzește. La lumina lui te văd, pe tine și atâta. Oare cutare sau cutare mireasma a făcut vreun lucru pentru mine? Nu. Dar aroma lor îmi desfată unul din simțuri. Nu pot să-ți răspund altceva când mă întreb de ce laud parfumul acesta. Prietenia mea pentru el este la fel de ciudată ca și a lui pentru mine." Un glas tainic mă face să cred că e ceva mai mult decât întâmplare în această prietenie neprevăzută și reciprocă. Până și în cele mai simple dintre faptele lui, până și în cele mai tainice dintre gândurile lui, găsesc o legătură cu faptele și gândurile mele. O să râzi de mine, Valentan, dar de când îl cunosc mi-a venit ideea nesăbuită că tot binele care mi s-a întâmplat, de la el mi se trage. Și totuși, am trăit treizeci de ani fără să am nevoie de acest ocrotitor, nu-i așa? Dar ce are a face? Iată de pildă. m a invitat sâmbătă la masă, lucru firesc pentru relațiile noastre, nu-i așa? Ei bine, ce-am aflat după aceea? Că tatăl tău este și el invitat și că va veni și mama ta. Mă voi întâlni cu ei și cine știe ce urmări pentru viitor va avea întrevederea noastră. Iată niște împrejurări foarte simple în aparență. Și totuși, pentru mine au ceva care mă uimește și am o încredere oarbă în ele. Îmi spun că Monte Cristo, omul neobișnuit, care ghicește totul, a vrut să mă întâlnesc cu doamna și cu domnul de Vilfor și caut uneori, ți-o jur, să citesc în ochii lui dacă nu cumva mi-a ghicit dragostea pentru tine. Dragul meu, spuse Valentin, te-aș lua drept vizionar și m-aș teme că încep să te rătăcești, dacă te-aș auzi judecând numai așa. Cum? Vezi altceva decât întâmplarea în întâlnirea asta? Ea gândește-te puțin. Tata care nu iese niciodată a fost de zece ori pe punctul de a refuza invitația făcută doamnei de vilfor care, din potrivă, Abia așteaptă să vadă casa nababului acestuia extraordinar și cu mare greutate l-a convins să o însoțească. Nu, nu, crede-mă! În afară de tine, dragă Maximilian, nu mai am cui să-i cer ajutor în lumea asta decât bunicului, un cadavru. N-am unde să caut sprijin decât la biata mea mamă, o nălucă. Simt că ai dreptate, Valentan, și că logica este de partea ta. Răspunse Maximilian, dar vocea ta de obicei atât de blândă, de convingătoare pentru mine, de data asta nu mă convinge Nici tu nu mai ai convins, răspunse Valentan Îți marturisesc că dacă n-ai alt exemplu de dat Aș mai avea unul, spuse Maximilian șovăind Dar, zău, Valentan, sunt silit să recunosc singur că e și mai nesăbuit decât primul Atâta pagubă," zâmbi Valentan. Și totuși," continuă Morel, el e la fel de convingător pentru mine unul care trăiesc din inspirație și din simțire. De zece ani de când sunt în armată, mi-am salvat uneori viața datorită vreunei străfulgerări lăuntrice care m-a îndemnat să fac un pas mai înainte sau mai înapoi ca să nu mă atingă glontele ucigător." Dragă Maximilian!" De ce nu pui pe seama rugăciunilor mele de viațiile gloanțelor? Când ești acolo, eu nu mă rog pentru mine, ci pentru tine, lui Dumnezeu și mamei. Da, de când te cunosc, zâmbi Morel, dar mai înainte de a te cunoaște, Valentan. Haide, răule, dacă nu vrei să-mi datorezi nimic, spunem exemplul despre care ai recunoscut singur că e nesăbuit. Uită-te printre scânduri și privește acolo, lângă arborele acela. Vezi calul cu care am venit? Ce frumos e!" strigă Valentan. De ce nu l-ai adus mai aproape de poartă? I-aș fi vorbit și m-ar fi înțeles." După cum vezi, e un animal care prețuiește foarte mult," continuă Maximilian. Și tu știi că eu n-am cine știe ce avere Valentan și că sunt un om cumpătat, cum se spune." Îl văzusem la un geambaș pe splendidul Medea Așa-i spun eu calului Am întrebat cât costă Mi s-a răspuns 4500 de franci După cum îți închipui A trebuit să mă abțin Să-l admir și să plec Zău destul de mâhnit Fiindcă bietul animal mă privise duios Mă mângâiase cu capul Și se dovedise neîntrecut la călărie În aceeași seară Aveam câțiva invitați acasă Veniseră domnul Chateau Reno, domnul Debrei Și încă vreo 5-6 alte secături pe care ai cinstea de a nu le cunoaște nici măcar după nume Cineva a propus să jucăm cărți Eu nu joc niciodată fiindcă nu sunt destul de bogat ca să pot pierde Și nici destul de sărac pentru a râfni la câștig Dar eram la mine acasă, înțelegi? Și nu puteam face altceva decât să trimit după cărți. Și chiar așa am făcut. Pe când ne așezam la masă, a sosit domnul de Monte Cristo. El își luă locul. Am jucat și am câștigat. Abia îndrăznesc să-ți mărturisesc, Valentan. Am câștigat cinci mii de franci. Ne-am despărțit la miezul nopții. Nu m-am putut abține. Am luat o trăsură și m-am dus de-a dreptul la geambași. Cu inima bătând în frigurat, am sunat. Cel care mi-a deschis trebuie că m-a crezut nebun. M-am repezit prin poarta abia deschisă, am intrat în graj și m-am uitat în iesle. Ce fericire! Medea aș fânul. M-am repezit la oșa, i-am potrivit-o eu însum pe spinare, i-am pus frâul. Medea se arată cât se poate de blând. Apoi... Dându-i 4500 de franci negustorului uluit, m-am reîntors, sau mai bine spus, mi-am petrecut noaptea plimbându-mă în șampelyze. Atunci am văzut lumina aprinsă la fereastra contelui și mi s-a părut că îi zăresc umbra din apoia a perdelelor. Aș putea să jur Valentan că domnul de Monte Cristo știa cât doream calul și că a pierdut din adins ca să mă facă să câștig. Zău, dragul meu, Maximilian, prea ești fantastic. N-ai să mă iubești multă vreme. Un om care face poezie ca tine nu o să vrea să se ofilească într-o dragoste monotonă ca a noastră. Dar, auzi, mă strigă. Valentan," spuse Maximilian, prin crăpătura scândurilor, dăm mi tău cel mai mic, să-l sărut." Maximilian!" Ne făgăduisem să fim unul pentru altul ca două voci, ca două umbre." Cum vrei tu, Valentan?" Dacă am să fac ce vrei tu, ai să fii fericit?" Da." Valentan se sui pe o bancă și-și nu degetul mic, ci întreaga mână pe deasupra gardului de scânduri. Maximilian, fericit, se urcă și el pe un bolovan, prinse mâna adorată și își lipidea buzele arzătoare. Dar mânuța îi alunecă de îndată dintre palme și tânărul o auzi pe Valentan fugind, poate înspăimântată de ceea ce simțise. Capitolul 20 Domnul Noartie de Vilfor Iată ce se petrecuse în casa procurorului Regal după plecarea doamnei Danglar și a ficei sale și în timpul convorbirii pe care am redat-o mai sus. Domnul de Vilfor intrase la tatăl său, urmat de doamna de Vilfor. Cât despre Valentan, știm unde era. După ce îl salutară pe bătrân și după ce îi spuseră să plece lui Baroa, bătrânul servitor care îl slujea pe Noartie de peste 25 și cinci de ani, cei doi soți se așezară de o parte și de alta a bolnavului. Noartie zăcea într-un gilț mare cu rotile unde îl așezau dimineața și de unde îl scoteau seara. Stătea în fața unei oglinzi care cuprindea în apele ei întregul apartament, îngăduindu-i să vadă fără să facă nicio mișcare, de altfel nici nu se putea mișca, cine intra în cameră, cine ieșea și ce se petrecea în preașmă. Noartie, neclintit ca un cadavru, se uita cu ochii lui inteligenți și vii, la copiii a căror plecăciune ceremonioasă îi arătau că veniseră să facă vreun demers oficial neașteptat Doar văzul și auzul erau singurele simțuri care mai însuflețeau ca două scântei rămășița aceasta omenească pe trei sferturi pregătită pentru mormânt Ba chiar și dintre cele două simțuri doar unul singur putea să exteriorizeze viața lăuntrică a statuii însuflețite Privirea care îi înfățișa viața lăuntrică părea una dintre acele luminițe depărtate care îi arăta călătorului pierdut în mijlocul pustiului, noaptea, că mai există încă o ființă vie care vechează în tăcere, în întuneric. Deasupra ochilor negri ai bătrânului noartie se zburleau niște sprâncene capana corbului, pletele lungi și atârnându-i în pe umeri, albiseră. Iar în ochi, așa cum se întâmplă oricărui organ omenesc întărit pe seama celorlalte organe, se concentrase întreaga activitate, întreaga pricepere, puterea și inteligența răspândită altădată în trupul și în mintea lui Noartie. Sigur, brațul nu se mai putea mișca, glasul nu mai avea sunet, trupul nu se mai putea ține drept, dar ochii aceștia puternici le înlocuiau pe toate, Bătrânul păruncea cu privirea. Era un cadavru cu ochi vii și nimic nu părea mai înfricoșător uneori decât obrazul acesta de marmură, în susul căruia se aprindea o mânie sau strălucea o bucurie. Numai trei persoane știau să înțeleagă limbajul bietului paralitic. Vilfor, Valentin și bătrânul servitor despre care am pomenit. Dar cum Vilfor nu-și vedea tatăl decât arare ori, numai când n-avea încotro, și cum atunci când îl vedea nu căuta să-i facă pe plac, înțelegându-l, toată bucuria bătrânului era nepoată sa. Datorită devotamentului dragostei și răbdării, Valentan ajunsese să înțeleagă din privire toate gândurile lui Noartie. Limbajului acestui amut sau de neînțeles pentru un altul, ea îi răspundea cu tot glasul, cu tot chipul, cu tot sufletul, în așa fel încât aveau loc discuții însuflețite pentru fată și așa zisa țărână care devenise aproape pulbere, dar totuși mai era un om cu deosebit de multe cunoștințe, cu o putere de pătrundere uluitoare și cu o voință pe atât de puternică, pe cât poate fi sufletul închis într-o materie pe care nu mai are forța să o supună. Așadar, Valentin rezolvase ciudata problema a înțelegerii gândirii bătrânului ca să-l facă să înțeleagă gândirea ei. Și datorită strădaniei sale, rare ori se întâmpla ca, pentru cerințele obișnuite ale vieții, ea să nu nimerească fără greș dorințele sufletului acestuia încă viu sau nevoile cadavrului pe jumătate în nesimțire. Iar bătrânul servitor, Barua, care, după cum am spus, își slujise stăpânul timp de 25 de ani, îi cunoștea bine toate obiceiurile și, rareori se întâmpla ca noartie să fie nevoit să-i ceară ceva. Vilfor n-avea nevoie prin urmare nici de ajutorul unuia, nici de al celuilalt, ca să lege cu tatăl său ciudata discuție pe care voia să o provoace. Cunoștea el însuși cât se poate de bine vocabularul bătrânului și, dacă nu îl folosea mai des, aceasta se datora plictiselii sau nepăsării. De aceea el o lăsă pe Valentan să coboare în grădină, îl îndepărtă pe baroa și, după ce se așeză la dreapta tatălui său, în timp ce doamna de Vilfort se așeză la stânga, îi spuse... Să nu te mire, tată, că Valentan a venit cu noi și că i-am spus lui Baro să plece. Discuția pe care o vom avea împreună e dintre acelea ce nu se pot desfășura dinaintea unei fete sau a unui servitor. Doamna de Vilfor și cu mine, avem să-ți comunicăm ceva. Obrazul lui Noartie rămase nepăsător tot timpul cât dură introducerea, pe când ochiul lui Vilfor, din potrivă, Păru că vrea să pătrundă cât mai adânc în inima bătrânului. Comunicarea aceasta, suntem siguri, și eu și doamna de Vilfor, că va fi plăcută, continuă procurorul regal cu glasul lui înghețat, care părea că nu admite niciun fel de împotrivire. Ochii bătrânului continuau să rămână fără vlagă. Noartie asculta și atâta tot. Tată!" urmă Vilfor. O marităm pe Valentan. Un chip de ceară n-ar fi rămas mai rece decât chipul bătrânului la auzul acestei vești. Căsătoria va avea loc peste trei luni, continuă Vilfor. Ochii bătrânului continuau să rămână neînsuflețiți. Doamna de Vilfor loșia și cuvântul, grăbindu-se să adauge. Am crezut că vestea aceasta te va interesa, tată. De altfel, mi s-a părut totdeauna că Valentin ție dragă nu ne rămâne decât să spunem numele tânărului hărăzit ei. E una dintre cele mai onorabile partide la care Valentin s-ar fi putut gândi. Are avere, e de neam mare, iar purtarea și gusturile lui sunt o garanție pentru un viitor pe deplin fericit. Numele lui trebuie să ți fie cunoscut. E vorba de domnul Franz de Quesnel. Baron de pinie. În timpul cât soția sa rostise aceste cuvinte, Vilfort își privise tatăl mai atent ca totdeauna. Când doamna de Vilfort rosti numele lui Franz, ochii lui noartie, pe care fiul său îi cunoștea atât de bine, tresăriră, iar plioapele i se dilatară ca niște buze gata să dea drumul cuvintelor și lăsară să scape o fulgerare. Procurorul regal, cunoscător al vechilor relații de dușmanie publică ce existaseră între tatăl său și tatălui Franț, îi înțelese focul și frământarea. Și totuși le lăsă să treacă de parcă nici nu le-ar fi zărit și relunduș cuvântul de unde îl lăsase soția lui, continuă. Înțelegi, tată, că e foarte important acum, când Valentan are aproape 19 ani, să o vedem odată la casa ei. Noi nu te-am uitat, totuși, în discuțiile noastre, și suntem siguri dinainte că soțul Valentanei va primi, dacă nu să trăiască lângă noi, care poate am stânjeni o pereche tânără, măcar să trăiești dumneata alături de ei. Valentan te iubește atât, iar dumitale se pare că ți este la fel de dragă. Așa? Ai să poți trăi ca și până acum cu tabieturile dumitale, dar având la căpătâi doi copii în loc de unul Fulgerul din privirea lui Noartie deveni arzător Fără îndoială că în sufletul bătrânului se petrecea un lucru groaznic Fără îndoială că strigătul durării și al mâniei îi se urcaseră în răngâtlej și, neputând să-i îl înăbușea Căci fața ei se înroșise, iar buzele ei se învinețiseră. Vilfor deschise liniștit o fereastră, spunând: E prea cald aici și căldura aceasta îi face rău, tatii. Apoi se reîntoarse, dar nu se mai așeză. Căsătoria aceasta, adăugă doamna de Vilfor, este pe placul domnului de pinie și a familiei sale. De altfel, familia e formată numai dintr-un unchi și o mătușă. Mama lui Franț a murit pe când îl năștea, iar tatăl a fost asasinat în 1815, adică atunci când copilul n-avea decât doi ani. Franț n-are deci de ascultat decât de propria lui voință. Tatăl i-a fost asasinat în chip misterios, glăsui Vilfort. Autorii crimei au rămas necunoscuți, deși bănuiala a plutit deasupra capetelor mai multor oameni, fără să se abată însă asupra vreunuia. Noartie se forța atât încât buzele îi se strânseră parcă pentru a zâmbi. Adevărații vinovați, continuă Vilfor, cei care știu cine a săvârșit crima, cei asupra cărora se poate abate dreptatea omenească în timpul vieții și dreptatea cerească după moartea lor, ar fi pe deplin fericiți dacă ar fi în situația noastră, dacă ar avea o fată să-i ofere lui Franț de pinie și să stingă astfel până și ultimele urme de bănuieli. Cu o putere care nu s-ar fi putut bănui că zace în trupul lui Frânt, nu ar fi reușit să se stăpânească. Da, înțeleg. Îi răspunse el lui Vilfor cu privirea, iar privirea aceasta exprima disprețul adânc la oaltă cu mânia inteligentă. La rândul său, Vilfor răspunse privirii pe care o înțelesese, înalțând nepăsător din numeri. Apoi îi făcu semn soției sale să se ridice. Acum, tată, spuse doamna de Vilfor, te rog să primești tot respectul meu. Dorești cumva ca Eduard să vină și el să te vadă?" Potrivit înțelegerii, bătrânul arată că aprobă cu tare lucru închizând ochii și că îl refuză, clipind de mai multe ori, iar când voia să-și arate o dorință, înălța ochii spre cer. Dacă dorea să o cheme pe Valentan, el închidea numai ochiul drept, dacă îl chema pe Barua, închidea ochiul stâng. La propunerea doamnei de Vilfor, el clipi cu tărie de mai multe ori. Doamna de Vilfor, întâmpinată cu un refuz vădit, își mușcă buzele. Atunci să-ți-o trimit pe Valentan?" întrebă ea. Da," făcu bătrânul, închizând ochii cu putere. Domnul și doamna de Vilfor, salutară și ieșiră, poruncind să fie chemată Valentan, care de altfel fusese anunțată că va trebui să treacă în timpul zilei pe la domnul Noartie. După plecarea lor, Valentan intră roșie încă de emoție. Nu-i trebuie decât o privire ca să-și dea seama cât suferea bătrânul și câte lucruri avea să-i spună. Dragă bunicule," strigă ea, ce s-a întâmplat?" Te-au supărat, nu-i așa?" Și ești mânios?" Da," răspunse bătrânul. Închizând ochii Pe cine ești supărat? Pe tata? Nu Pe doamna de Vilfor? Nu Pe mine? Bătrânul făcu semn că da Dar ce ți-am făcut eu, bunicule? Niciun răspuns Valentan continuă Astăzi nici nu te-am văzut măcar Ți s-o fi spus ceva despre mine Da, răspunse privirea bătrânului Ia să vedem Doamne, îți jur, bunicule, că... Aha, domnul și doamna de Vilfor au fost adinaori pe aici, nu-i așa?" Da. Și ei ți-au spus ceva care te-a necăjit. Ce anume? Vrei să mă duc să-i întreb ca să-ți pot cere iertare?" Nu, nu," făcu privirea. Mă-nspăimânți. Doamne, ce-au putut să-ți spună?" Ea a început să caute în gând. Am ghicit." spuse apoi, coborând glasul și apropiindu-se de bătrân. Nu cumva ți-au vorbit despre nunta mea?" Da," răspunse privirea amâniată. Înțeleg, ești supărat pe mine, fiindcă am tăcut." Dar, știi, ei mi-au cerut cu tot din adinsul să nu-ți spun nimic. Nici mie nu-mi spuseseră încă nimic, dar le-am surprins taina mai mult din întâmplare." De asta nu ți-am spus." Iartă-mă, bunicule Privirea, redevenită fixă și fără vlagă, că răspunde Nu numai tăcerea ta mă mâhnește Atunci ce? întrebă tânăra Poate crezi că te voi părăsi, bunicuțule, și că măritișul mă va face să te uit Nu, făcu bătrânul Ți-au spus că domnul de pinie primește să rămânem împreună? Da, atunci de ce ești supărat? Ochii bătrânului căpătară o expresie de blândețe nemărginită. Da, înțeleg," spuse Valentin, ești necăjit fiindcă mă iubești." Bătrânul făcu semn că da. Și ți-e să nu fiu nefericită?" Da." Nu-ți place, Franț?" Ochii repetară de trei sau de patru ori. Nu, nu, nu." Atunci ești tare mâhnit, nu-i așa, bunicule?" Da." Ei bine, ascultă, spuse Valentin, îngenunchind înaintea lui Noartie și trecându-și brațele pe după gât. Și eu sunt tare mâhnită, fiindcă nici eu nu iubesc pe domnul Franz de Pinie. O licărire de bucurie trecu prin ochii bătrânului. Când am vrut să plec la mănăstire, îți aduce aminte ce supărat ai fost pe mine. O lacrimă umezi ploapa uscată a bătrânului. Atunci, continuă Valentan, voiam să plec ca să scap de măritișul ăsta care frânge inima Respirația lui noartie deveni gâfâitoare Va să zic că măritișul meu te mâhnește, bunicuțule Dacă ai putea să mă ajuți, dacă am putea amândoi să le zdruncinăm planul Dar tu nu te poți împotrivi, tu care totuși ai mintea atât de vie și voința atât de puternică când e vorba de luptă însă ești slab, mai slab chiar decât mine. Vai, ai fi putut să-mi un ocrotitor atât de puternic pe vremea când erai sănătos. Dar astăzi nu poți decât să mă înțelegi și să te bucuri sau să te întristezi împreună cu mine. E ultima fericire pe care Dumnezeu a uitat să-mi o răpească odată cu celelalte. Pe când Valentin vorbea astfel... În ochii lui Noartie se-i o expresie atât de șireată și de înțeleaptă totodată, încât fata crezu că vrea să-i spună Te înșeli, mai pot încă mult pentru tine." Poți să faci ceva pentru mine, bunicule?" tălmăcii Valentan. Da." Noartie înălță ochii spre cer. Era semnul convenit între el și Valentan atunci când dorea ceva. Ce vrei, bunicule? Ia să vedem." Valentin se gândi o clipă, își spuse cu glas tare gândurile pe măsură ce-i veneau și, văzând că la tot ce spunea bătrânul îi răspundea într-una nu, exclamă Haide, dacă sunt atât de proastă, să folosesc ultimele mijloace!" Și început să rostească una după alta toate literele alfabetului de la A până la N în timp ce se uita zâmbitoare la ochii paraliticului. Când ajunse la N, Noartie făcu semn că da. Va să zică, lucrul pe care îl dorești începe cu litera N. Deci avem de-a face cu un N. Ia să vedem ce vrem de la N-ul acesta." Na, ne, ni, no. Da, da," făcu bătrânul. Aha, e no. Da." Valentan aduse un dicționar și îl puse pe un pupitru în fața lui Noartie. Apoi îl deschise și când văzu privirea bătrânului ațintită pe file, începu să plimbe degetul, repede de sus în jos, de-a lungul coloanelor. Deprinderea, timp de șase ani de când Noartie ajunsese în jalnica lui situație, îi ușurase între atâta încercările, încât Valentin ghicea la fel de repede gândurile bătrânului, ca și cum chiar el și-ar fi căutat cuvintele în dicționar. La cuvântul notar, noartiei făcusem să se oprească. Notar," spuse fata, va să zică vrei un notar, bunicule." Bătrânul făcusem că, într-adevăr, un notar voia. Atunci să trimi după un notar?" întrebă Valentin. Da," răspunse paraliticul. Tata trebuie să știe?" Da." Vrei să vină numai decât notarul?" Da. Atunci o să trimit după el chiar acum, dragă bunicule. Nu mai atâta vrei? Da. Valentan dădu fuga la sonerie și chemă un servitor, spunându-i să roage pe domnul sau pe doamna de Vilfor să poftească la bătrân. Ești mulțumit? întrebă fata. Da, cred și eu. Așa-i? Nu era ușor de ghicit Și fata a -i zâmbit bătrânului ca unui copil. Domnul de Vilfor intră, chema de baroa Ce dorești, tată?" întrebă el. Bunicul vrea un notar," spuse Valentan. Auzind o cerere atât de ciudată și mai ales atât de neașteptată, domnul de Vilfor se uită la paralitic. Da," făcu acesta cu o hotărâre care arăta că ajuta de Valentan și de bătrânul său servitor, acum când ei știau ce dorea, era gata să lupte." Ai cerut un notar? Repetă Vilfor Da Pentru ce? Nuartie nu răspunse Pentru ce ai nevoie de un notar? Întrebă iar Vilfor Privirea paraliticului Rămase neclintită și mută. Asta voia să însemne Stărui în hotărârea mea Ca să ne joci vreo festă păcătoasă? Întrebă Vilfor Crezi că merită? Oricum, spuse Baroa, gata să stăruie cu încăpățânarea obișnuită a servitorilor bătrâni: Dacă domnul dorește un notar, pe semne că are nevoie de el. Așa că mă duc să chem un notar. Baroa nu recunoștea alt stăpân în afară de Noartie și nu admitea niciodată să se împotrivească cineva cât de cât dorințelor acestuia. Da, vreau un notar. Făcu noartie închizând ochii Cu un aer de sfidare Ca și cum ar fi spus Să vedem dacă va îndrăzni cineva Să stea împotriva voinței mele Vei avea un notar Dacă ții cu tot din adinsul Să ai unul, tată Dar mă voi scuza față de el Și te voi scuza și pe dumneata Fiindcă scena o să fie Foarte caragioasă Ce are a face? Răspunse baroa. Eu tot mă duc să-l aduc și bătrânul servitor ieși triumfător Capitolul 21 Testamentul În clipa când Baro a ieșit, Noartie se uită la Valentan cu privirea lui plină de retenie, care ascundea în ea atâtea lucruri Fata îl înțelese și îl înțelese de asemenea și Vilfor, căci fruntea i se încreți, iar sprâncenele i se încruntară Procurorul regal, l scaun, se instală în odaia paraliticului și așteaptă. Noartie îl privea cu totul nepăsător, dar cu coada ochiului, el îi poruncise Valentanei să nu fie îngrijorată și să rămână și ea Peste trei sferturi de oră, servitorul se reîntoarse împreună cu notarul Domnule, spuse Wilford după ce răspunse la salutul notarului Ați fost chemat de domnul Noartie de Vilfor, aici de față. O paralizie generală i-a răpit folosința membrelor și a glasului. Numai noi, cu mare greutate, ajungem să înțelegem unele frânturi ale gândurilor." Noartie făcu un semn din ochi valentanei, atât de serios și poruncitor, încât i-a spuse numai decât Eu, domnule, înțeleg tot ce vrea să spună bunicul." Adevărat," adăugă Baroa, totul, absolut totul, după cum îi spuneam și eu pe drum domnului notar." Dați-mi voie, domnule, și dumneata de asemenea, domnișoară," spuse notarul, adresându-se lui Vilfor și Valentanei. Avem de a face cu un caz în care un notar nu poate proceda în pripă fără să-și ia o mare răspundere." Primul lucru pentru valabilitatea unui act este ca notarul să fie pe deplin convins că a interpretat cu fidelitate voința celui ce îl dictează. Dar eu n-aș putea fi sigur despre aprobarea sau neaprobarea unui client care nu vorbește. Și cum obiectul dorințelor sau al silei clientului, dat fiind mutismului, lui, nu poate fi dovedit în mod limpede, Funcția mea este mai mult decât nefolositoare și ar fi exercitată în mod ilegal Notarul făcu un pas cu gând să plece Un ușor zâmbet de triumf se ivi pe buzele procurorului regal La rândul său, nu Noartie o privi pe Valentan cu atâta suferință în ochi Încât ea se așeză în calea notarului Domnule, stărui Valentan, limba pe care o vorbesc cu bunicul este o limbă ce poate fi înțeleasă cu ușurință și, așa cum o înțeleg eu, v-aș putea face în câteva minute să o înțelegeți și dumneavoastră. Ia să vedem, domnule, ce vă trebuie ca să aveți conștiința pe deplin împăcată." Aș avea nevoie tocmai de ce este necesar ca actul nostru să fie valabil, domnișoară," răspunse notarul, adică aș avea nevoie să știu sigur când clientul aprobă sau dezaprobă. Poți face un testament când ți-e trupul bolnav, dar mintea trebuie neapărat să-ți fie sănătoasă. Vă vor fi de ajuns două semne ca să vă convingeți că bunicul nu s-a bucurat niciodată mai mult ca acum de întreaga lui inteligență. Domnul Noartie, lipsit de glas, neputând să se miște, închide ochii când vrea să spună da și clipește de mai multe ori când vrea să spună nu, acum știți destule ca să discutați cu domnul Noartie, încercați Uitându-se la Valentan, ochii umeziți ai bătrânului aveau în ei atâta duioșie și recunoștință, încât până și notarul îl înțelese Ați auzit și ați înțeles ce a spus nepoata dumneavoastră, domnule? întrebă notarul Noartie închise încetişor ochii și redeschise după o clipă și aprobați spusele? Adică aprobați că semnele arătate de ea sunt într-adevăr cele cu ajutorul cărora vă faceți înțeleasă gândirea? Da," făcu bătrânul, dumneavoastră m-ați schemat? Da." Ca să vă faceți testamentul? Da." Și nu vreți să plec înainte de a vă face testamentul?" Paraliticul clipi repede și de mai multe ori din ochi. Spuneți, domnule," Acum înțelegeți și aveți conștiința liniștită?" Întrebă tânăra. Dar mai înainte ca notarul să poată răspunde, Vilfor îl trase deoparte. Domnule," îi spuse el, credeți oare că un om poate îndura un șoc atât de groaznic pe cât a fost șocul suferit de domnul Noartie de Vilfor, fără ca moralul să nu-i fie el însuși grav atins?" Nu asta mă neliniștește, domnule." Răspunse notarul. Mă gândesc însă cum vom face să-i ghicim gândurile, ca să-i putem procura răspunsurile." Așadar, vă dați seama că-i cu neputință," spuse Wilfor.